Poštovani karlovčani, dobrodošli, dobro došli na promociju zbornika Gaja Petrović filozof iz Karluca. Zbornik je ove godine izdalo Hrvatsko filozofsko društvo a riječ je o radovima e, napisanim za e, uglavnom napisanim za simpoziji povodom 20 godina od smrti e, Gaja Petrovića taj simpozij održan u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Karlovcu prošle godine. E pa da ne duljimo dalje, samo ću podsjetiti da je Udruga Polka imala čast urađivati sa hrvatskim filozofskim društvom napostavanju smom pločega i Petroviću i onim popretnim i u popretnih aktivnosti kao što je predavanje mojce rapoviti i Slavka Gopština u gimnazije Karlovac kao što je predavanje profesora Veljaka u Ilirsku dvorani gradske knjižnice Ivangoram Kovačić e, pa eto čast nam je da ponovo sračujem i hvala, hvala Fidrozovskom društvu što nas je pozvalo da sudolujemo u organizaciji ove, ovog predstavljenja e, pozdravljam još jednom vas pozdravljam naše govornike večerašnje i e, žao mi je što s nama nije gospodin Radovan Radovinović koji je najavljen međutim on se ispričao ima e, iz osobnih razloga ima određene zdravstvene probleme e, nadamo se da će se brzo oporaviti Evo, gospodin Radulinović je napisao vrlo vrijedan prilog e, u ovom zborniku e, o rodoslovlju u obitelji Gaja Petrovića, odnosno o toj čujenoj obitelji Karlovačkoj i o odrastinju Gaja Petrovića u Karlovcu. Zamolio bih profesora Veljaka da nam kaže kao urednik ovog zbornika i kao organizator simpozija da nam kaže po čemu je to Gaj Petrović, naš najznačajniji filozof, čime se bavi uvodno u predgovoru. I da nam kaže po čemu se ovaj zbornik razlikuje od zbornika izdanog povodom 80. obiteljice odrođenja rođenja Gaja Petrovića. Prije svega bih htio reći da je ovaj zbornik direktan rezultat prošlogodišnje konferencije koja je održana povodom objetnice Gaja Petrovića i da u tom smislu onda i zbornik omaž našem velikom filozofu na kojega smo mi njegovi dakle učenici i nasljednici ponosni a vjerujem da Karlovac ima velikih razloga biti ponosan na svojega sugrađanina koji je doduše vrlo mlad napustio Karlovac ali je u jednom od posljednjih intervjua pred smrt na pitanje da li se osjeća više Karlovičanom ili Zagrečaninom rekao da se osjeća, zapravo više Karlovičanom nego Zagrećanom, da se osjeća i Zagrećanom, ali i građaninom mnogih drugih gradova u kojima je za života boravio. Omažom se može smatrati i podizanje spomen ploče na kući djetinjstva Gaja Petrovića, za što je udruga iznimno zaslužna, gospodin Karlovac, a na neki način omaž je i okrugli stol koji je prošle subote kao interni okrugli stol za nastavnike, doktorante i studente filozofije. Održan na dakle, filoskom fakultetu pri čemu ovaj okrugli stol predstavlja drugi korak na putu od onog prvog zbornika pa do ovog a drugi korak predstavlja konferencija prošlogodišnja u Karlovcu i ovaj sada zbornik. O čemu se tu radi? Radi se o razlici koja nije skokovita, koja s druge strane naravno nije mjerljiva, ali je, vjerujem, vidljiva svima onima koji kritički čitaju prvi zbornik, ovaj sada zbornik i koji će čitati onda, nadajmo se e, i materijale sa prekvučerašnjeg okrugljog stola ako oni budu objavljeni što se nadamo da će se također dogoditi u nekoj skoroj budućnosti. Taj pomak je vidljiv ponajprije u produbljavanju istraživanja opusa Gaja Petrovića pojedinih značajnih aspekata i dimenzija toga opusa i to ponajprije u svjetlosti njihove aktualnosti. I što je još važnije u svjetlosti potencijala koji su u opusu Gaja Petrovića sadržani a koje će realizirati tek budućnost. I time dolazim do odgovora na prvo pitanje. Po čemu je Gajo Petrović velik? Po čemu se može reći da je on jedan od najvećih misljaca poneklih na ovim našim podnebljima? Ne samo po tomu što je bio više 30 godina vodeća figura filozofskog života u Hrvatskoj i u tadašnjoj Jugoslaviji, ne samo po tomu što je bio iznimno afirmiran i kao značajan mislac prepoznat u svjetskim razmerima, ne samo po tomu što je organizirao infrastrukturu filozofije na našim prostorima, tu mislim ponajprije na časopis Praxis koji je u deset godina svojih izraženja predstavljao vjerojatno vrhunac međunarodne afirmacije filozofije kod nas. njegovo sudjelovanje u organizaciji i realizaciji Korčunanske ljetne škole koja je to isto predstavljala na planu izravnih kontakata između filozofa domaćih i filozofa iz svijeta sa zapada i sa istoka više sa zapada nego sa istoka dakle ne samo po svemu tomu nego po najprije po opusu koji obuhvaća u akademskom pogledu iznimno značajne doprinose istraživanju i logike, i anglosaksonske filozofije, i takozvane kontinentalne filozofije i problema teorijske filozofije uz organsko povezivanje ontologije i antropologije, ali ne na način da se formira nekakva antropocentrička koncepcija, nego na način da se nadmaše granice cijelokupne dosadašnje filozofije. Ako bi bilo pretjerano tvrditi da je Gajar Petrović taj koji je izvršio epohalan iskorak s onu stranu filozofije, a čuvajući istovremeno sve ono vrijedno, poticajno i produktivno u tradiciji filozofije, onda svakako neće biti pretjerano reći da je on stvorio bitne pretpostavke upravo za taj iskorak, dakle za uzdizanje filozofije kao metafilozofije ili kako to Petrović imenuje mišenja revolucije na jednu višu razinu, koja se održava i čuva sve ono što je u filozofiji vrijedno, važno, potrebno korisno, poticajno, a istovremeno se nadopunjuje dimenzijom obuhvatna zahvaćanja svijeta, ne te u socijano-političko-povijesnoj dimenziji, nego i u dimenziji cijeline opstanka ljudskog bića, kao bića među svim onim bićima koja sačinjavaju kozmos. Bića koja da kako nije jednako ostalima, koje je privilegirano, ali koje da bi bilo ono što može biti i što mora biti. Mora biti oslobođeno odnosa dominacije i potčinjavanja gospodarenja i služenja, robovanja metafizičkim utvarama kako bi se svi potencijali humaniteta mogli realizirati u jednom boljem i pravednijem svijetu. Gajal Petrović, nažalost, svoj opus nije završio. Živio je i suviše kratko, posljednjih desetak godina opterećen teškom bolešću, koja je na posljedku dovela do prerane smrti, ali ono što je taj opus materializiran, onaj dio koji je materializiran, koji nije ostao teko idejama, nego je pretočen u knjige, u članke, u predavanja, taj vidljivi dio opusa ili realizirani dio potencijala, sono potencijala, uma Gaja Petrovića, je dovoljno značajan da bi se moralo mnogo truditi da bi on bio nadmašen u nekim budućim vremenima. I time dakle dospijevamo i do ovoga zbornika, koji naravno sastavljen od heterogenih priloga Stremi u onom teorijskom dijelu da se različitih pozicija osvijetli ono što je u pojedinim dimenzijama opusa Gaje Petrovića živo, poticajno i što ima budućnost. Gaje Petrović je bio tvorac kovanice kritika bespoštedna kritika svega obstrećih. Kritika od koje nije izuzet nitko, nije izuzeto ništa, pa ni kritičari sami. Ta kritika, znači, ta složenica se često krivo tumači kao poziv na kritizerstvo i narušenje svih svetinja, svih vrednota kakve god te svetinje vrednote bile i koji vod predznak nosile. Međutim, nije riječ o, o tomu, nego je riječ o zahtjevu da se svaki teorijski produkt, svaki praktički čin, svaki zbilski proces, znanje o tom procesu, sudovi koji se o činovima i procesima izriču, propitaju bez ograničenja bez usručavanja bez robovanja autoritetima <coughs> pogotovo bez robovanja dogmama i da se onda na temelju tog bespoštenog propitivanja iz njih izdvoji ono što je vrijedno, pozitivno poželjno i što na čemu treba dalje raditi od onoga što je nedostatno, promašeno, krivo i čega se onda treba osloboditi kako bi istina izbila na vidjelo i kako bi život dospio do realizacije svojih boljih ili svojih najboljih mogućnosti. To su neki momenti koji nam je Gajo Petrović ostavio u nasljeđe. Onda dakle ovaj zbornik u čije promoci u njegovom rodnom gradu sudjeluje s osobitim zadovoljstvom i s osobitim osjećajem počasti. Ovaj zbornik dakle predstavlja doprinos nastojanju da se opus gaje Petrovića otvori u punoći potencijala koji su u njemu vidljivi ili su, koji su u njemu skriveni, ali koje treba dovesti do zahvaljem Ja vam zahvaljujem na pažnju. Zahvaljujemo profesoru Venjaku. E, Zamolio bih profesora Jurića Hrvoja da, s obzirom da pripada mlađoj generaciji, e, Profesora. E, da nam kaže e, i znamo da je u doticaju svakodnevnom sa studentima pa da nam kaže kako mladi profesori i kako studenti doživljavaju Gaje Petrovića praksis Koričunovsku ljetnu školu danas i da nam također kaže e, na koji način su povezani e, filozofija Gaja Petrovića i samopravljanje što je obradio na i nalazim poživu. Zahvaljujem. na najavi na pitanjima. Prije svega vas želim pozdraviti. poštovane dame i gospoda kolegice i kolege, karlovčanke i karlovčani. Pokušaj ću govoriti na ova pitanja, međutim htio bih reći i još nešto, odnosno odgovoriti na ta pitanja i kroz neke druge stvari koje sam namjeravao reći. Jako i započeo svoje izlaganje sa jednim iskrenim priznanjem. Naime, kad sam pozvan da govorim na ovoj Karlovačkoj promociji zbornika Glei Petrović, filozof iz Karlovca, koji je uredio Dino Veljak uz pomoć Tomislava Krznara i Mire Matijević, a koji je objavio hrvatsko filozofsko društvo, bio sam naravno počešćen i bez razmišljanja sam prihvatio poziv i zbog samog zbornika koji smatram izvrsnim i zbog urednika i njegovih pomoćnika s kojima blisko i uspješno surađujem, i zbog samog Gaje Petrovića kojeg iznimno cijenim kao filozofa, a naposljednika i zbog samog Karlovca kao grad koji jako volim i sa kojim sam na različite načine povezan. Ali kad sam prihvatio poziv, odmah sam potom pomislio da sam se zapravo našao u dvostrukoj nevolji. S jedne strane pojavilo mi se pitanje što uopće originalno uh, reći o ovom zborniku, s obzirom na to da će o njemu uh, također govoriti kolege Lino Veljak, kolega Danko Plevnik, mislio sam da će to biti kolega Radovinović, uh, a oni će, pretpostavio sam uh, zasigurno pokriti sve važne aspekte ovoga zbornika. S druge strane sam se zapitao tada uh, što uh, uopće novo reći o Gaji Petroviću, s obzirom na to da je ovaj e, e, lik, e, filozof Gaja Petrović e, toliko često i toliko intenzivno bio predmetom e, diskusija u raznim prilikama, uključujući nekao zadnje i ovaj zbornik. Što se tiče ovoga prvog pitanja o originalnosti e, mog osvrta s obzirom na druge današnje govornike, Utješio sam se na najjednostavniji mogući način. E, naime, što god ja govorio i što god e, drugi govorili e, na ovoj promociji, e, to ne može biti isto e, jer će govoriti e, nekoliko različitih glava pa je tim mi zaničena kakva je takva originalnost. A što se tiče ovog drugog e, pitanja i problema o novostima koje bi moja govorancija mogla donijeti u odnosu na kvantitetu i kvalitetu onoga što je dosad rečeno Gaj Petroviću, Utišio sam se zaključkom da su lik i dijelo Gaje Petrovića toliko bogati, toliko stojeviti i toliko inspirativni da ih ni ja, ni mnoštvo drugih istraživača Petrovićevog lika i dijela svojim govorima i člancima još nismo iscr iscrpili, niti ćemo ih tako skoro iscrpiti, o čemu također svjeduči ovaj zbornik koji je pred nama. Nakon što sam se na taj način bio utješio, odlučio sam da će se osvrnuti na tri stvari o kojima govori ovaj zbornik a to su kao prvo aktualnost praksis filozofije, kao originalne filozofijske, teorijske i kulturne pojave unutar koje Gaje Petrović bio najistaknutija, najvažnija ličnost, a time onda i aktualnost misli Gaja Petrovića. Zatim kao drugo figura Gaja Petrovića kao filozofa i kao filozofskog učitelja i na kao treća činjenica da je veliki hrvatski, jugoslavenski, evropski i svjetski filozof Gajan Petrović rođen i odrastao u Karolovicu. Kao prvo, da kažem nešto o praksisu. Ta raznolika grupacija teoretičara, prije svega filozofa i sociologa koja se naziva praksisovcima i njihovi opusi na napustenju iz praksis u domaćoj i u međunarodnoj verziji, praksisovska knjižna izdanja kao i međunarodna kočulanska ljetna škola ne mogu biti preskočeni čak ni u najsažetijim prikazima naše novije povijesti. Praksis filozofija je, osim ovim znanstveno-disciplinarnim područjima filozofije i sociologije, ostavila značajan trag i u kulturnoj i u društvenoj povijesti Hrvatske i drugih zemalja bivše Jugoslavije. Praksis filozofije naprosto suoblikovala duh jednog vremena. Međutim, Uh, uspreko s tome praksis filozofija ne bi smjela biti tretirana kao puki historijski fakt, jer još uvijek u svim tim člancima, knjigama i drugim učitovanjima tog praksisovskog duha možemo pronaći artikulacije nekih pitanja, pa i relevantne odgovore na pitanja koja se tiču nas današnjih. Uh, no, to ipak moramo prepoznavati, prepoznati, oko toga se truditi, Baš kao što su, na primjeru, Gaje Petrovića e, učinili urednik i autori u ovom nezbojniku. E, želim reći da je filozofija prakse ili praksis filozofija danas aktualna onoliko koliko je mi uspijemo aktualizirati. To da kako zvuči kao neka tautologija, ali time se želi reći da ona zahtjeva jedno kritičko i radikalno čitanje s obzirom na današnji kontekst, pri čemu će mnoge stvari Otpasiti ili pak zahtijevati temeljitu reviziju, ali će nam se mnoge stvari ukazati kao svježe i kao sasvim primirene današnjici. Da spomenem samo marksističku i praksesovsku kritiku kapitalizma i tehnoznastavne civilizacije, ali i kritiku kvazi-marksističkog i svakog drugog dogmatizma i totalitarizma, skupa sa problemima eksploatacije, otuđenja, dehumanizacije, kao i sa problemima humanizma, emancipacije i revolucije. Sve to je danas i kako poticajno, jer Gano Petrović, kao i drugi praksisovci, bavio se sa pitanjima u rasponu od najtežih i temeljnih filozofijskih i ontologijskih pitanja o bitku, biti i biću, do dnevno-političke problematike. U toj aktualnosti praksisa, to je neka vrsta i odgovora na ovo pitanje koje je postavljeno, Govori činjenica da je 2012. godine na Korčuli održan veliki međunarodni skup o praksis filozofiji, nakon čega je u Beogradu objavljen opsežan zbornih radova za tog skupa. Prošle 2013. godine održana su dva skupa posvećena Gaji Petroviću, jedan u Zagrebu, a drugi ovdje u Karlovcu, čiji zbornik a, sad imamo pred sobom. A prije nekoliko dana je i ovaj skup koji je kolega Veljak spomenuo na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a, skup aspekti praksisa. A, dakle, u relativno kratkom vremenu, a, od dvije ili tri godine, održane su četiri značajne skupa, objavljene su dvije knjige, a tome treba dodati ova na početku spomenuta Karlovačka predavanja o Gaji Petroviću, i spomenu ploču koja je podignuta i tako dalje. Uglavnom kada govorimo o praksisu a, i o cijelom tom duhovnom, kulturnom, a, društvenom na neposvjetno filozofijskom gibanju a, nadlašena je uloga Gaja Petrovića. Veliki njemački i svjetski filozof Jürgen Habermas u pozdravnom govoru koji je napisao za Karlovački skup o Gaji Petroviću premda je bio spriječen prisutati samom skupu Precizno je odredio važnost Gaje Petrovića i kao mislioca općenito i kao aktera te praksis grupe. Habermas kaže, a to imate među koricama ove knjige, Gajeo je u toj jedinstvenoj konstelaciji činio filozofsko središte. U svojem je opuštenom, ali ustrajno inzistirajućem načinu mišenja on bio zbiljski radikalan mislilac. U na nastavku na to Habermas kaže sljedeće. Buduće generacije mogu naučiti od Gaje što je to egzistencijalno, usidreno mišljenje. Oštro matematički obrazovano mišljenje ukorijenjeno u osobnom življenju. Bez jaka znanstvenog rada filozofija nije ništa, ali filozofiranje ne proizlazi odakle. Gajo Petrović živio je taj uvid i to bi naredne generacije, zapručuje Habermas, mogle učiti Gaje Petrovića. I baš na to Habermasovu konstataciju bih se sada nadovezao. Naime, Habermas možda ne zna, ali među mlađim generacijama filozofa i teoretičara drugih usmirenja primjetan je popriličan, ako ne i sve veći interes za praksisovsko nasljeđe, uključujući Gaju Petrovića. Taj interes je jednim dijelom vjerojatno potaknut gotovo 20-godišnjom šutnjom o praksisu, tijekom koje na našim akademskim institucijama izraslo nekoliko generacija u čijim kurikulima filozofije ili sociologije nije bilo predviđeno eksplicitno tematiziranje praksisorskog nasljeđa onda ni njegovo aktualiziranje. Sada se situacija na sreću mijenja, ali bi se odnos mlađih generacija prema nasljeđu filozofije prakse pa i prema Gaji Petroviću mogao opisati kao jedan aktualizirajuće demistificirajući odnos što znači da je prisutno temeljno uvažavanje te tradicije i praćenje njezinih tragova u današnjem društveno-političkom kontekstu i u današnjoj teoriji, ali se i iznova postavlja pitanje ima li filozofije danas još ikakve važnosti? I naravno ima li misle o Gaje Petrovića danas ikakve važnosti? No, odgovor na to pitanje je nedvojbeno pozitivan. Nekoliko autora i autorica mlađe generacije to pokazuje i u ovome zborniku. Katažina bjelinska kovalerska, naša kolegica iz Poljske, koja se u svom radu bavila pitanjem dijalektike u dijelu Gaje Petrovića. Zatim Marija Selak, sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja je u svome članku tematizirala pitanje bitka. I Slobodan Sadžakov, kolega iz Novog Sada, koji je tematizirao pitanje otuđenja u misli Gaje Petrovića. A tu je i ovaj moj spomenuti članak, u problematici samoupravljanja za čijem razmatranje Gaja Petrović također može biti osnovac budući da to pitanje samoupravljanja smatram važnim ne samo kao jednu historijsku epizodu vezanu uz socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju i taj društveno povijesni sklop nego i kao jednu ideju koja je i te kako fundirana i koja je preživjela to vrijeme i Jugoslaviju i, i ovaj, real socijalizam i tako dalje i koja će se sigurno vratiti zapravo pomalo se već i vraća na povijesnu scenu. E, pored e, ovih mlađih generacija koje se bave sa Gavan Petrovićem o značaju e, Petrovićevom govore i e, e, oni e, filozofi koji može uvrstiti u rubriku Međunarodna recepcija e, Petrovićeve filozofije. U ovom zborniku to potvrđuju spomenuti Habermas, pa i kolegica Bilinska iz Poljske, ali se iz različitih knjiga i časopisa od 60-ih godina na ovamo može napraviti jedna doista opsežna bibliografija radova o Gaji Petroviću i o praksisu općenito. Ovdje je to samo a, a, prikazano na a, dva primjera, odnosno može se interpretirati na dva a, primjera, međutim i to je dovoljno da bi su mogli potvrditi a, ovu značajnu međunarodnu recepciju Gaja Petrovića i cijelokopne fraksis filozofije. Nadalje, Gajini učenici, i stariji i mlađi, od kojih su neki postali njegovim bliskim suradnicima, svojim člancima, kako u ovom zborniku, tako i inače, ocrtavaju lik i dijelo Gaja Petrovića uvedenim tonovima, ali sa određenim strahopoštovanjem, zasigurno primjereno njegovoj veličini. Među Petrovićeve učenike, čiji su radovi objavljeni u ovom zborniku, ubrajaju se Lino Velja, Božidar Sekulić, Nikola Tadić, Danko Plevnik, Vinko Bergurev, Nea Vrtovšek i Mojca Rapo Vojit, koji je također što s nama. U njihovim se osvrtima Gaja Petrović pojavljuje kao veliki filozof, ali i kao veliki čovjek, pričemu je to dvoje u slučaju Gaja Petrovića očeg bilo jedinstveno kako svjedoče njegovi učenici kolege prijatelji. Moji Rappa Wojit, filozofkin iz Karlovca, to lijepo poantira u svom članku u ovom zborniku kaže njegov istančan gaj, istančan, analitički genijalni duh bio je oplemenjen rijetkom kombinacijom topline i suosjećanja tako da, unatoč svojom vrstnom strahopoštovanju svojstvenom mojoj generaciji, nisam osjećao strah, već poticaj, inspiraciju i motivaciju, koji kao da su bili umirujuće i transcendentalne naravi. Nadalje, čak i oni koji su, budući da nastupaju s pozicija koje su svjetonazovski i teorijski drugače od Petrovićevih, u osnovi kritički orijentirane spram njegovih ideja, pokazuju veliki respekt spram Gaje Petrovića. Primjerice, u ovom zborniku Mislav Kukoć kao antimarksistički liberalni filozof i Josip Oslić kao kršćanski filozof i katolički teolog. I na posljedku, portret Gaja Petrovića na stranicama ovog zbornika na lijep način potpunjuju pripadnici njegove generacije, manje više njegove generacije, Slavko Golštajn i Vladimir Premec sa biografsko-autobiografskim crticama. Završio bih, kao što sam i najavio, sa onim što je upisano i u naslov ovoga zbornika, naime se činjenicom da je Gaja Petrović filozof iz Karlovca. Neprocjenjivo istraživanje, a onda i članak Radovana Radovinovića, precizno nam opisuje zavičaj i rod Gaje Petrovića, čime se potvrđuje opravdanost naslova zbornika. Jer Gajo Petrović, premda je većinom života i rada bio vezan za Zagreb, i premda je bio i hrvatski, i jugoslavenski, a zatim i europski i svjetski filozof, bio je ne samo slučajem povezan sa Karlovcem, nego je doista bio karlovčanin. Njegove veze s Karlovcem nisu dakle bile ni slučajne, ni nevažne, kao što je kolega Veljak to već naglasio. Mi koji smo iz takozvanih provincija, a ja sam iz Bihača, tako reći iz Komšiluka, Znamo i dobre i loše strane odrastanja izvan vele gradova. No znamo da one pozitivne strane ipak pretežu i znamo koliko se može, bez obzira na različite krivudave, životne puteve, ostati za uvijek duboko vezan za svoje rodno mjesto. I mislim da je kod Gaja Petrovića to bio slučaj i smatram da je to što je Gaja postao i bio bio i zbog toga što je iz Karlovca. Hvala vam. Zahvaljujemo eh, profesoru Juriću i na kraju bi se zamoli eh, doktora Danka Plevnika našeg eh, suvređena novinara i publicistu eh, koji također su u ovom zborniku svojim prisjećanjem na Gaju Petrovića, da se prisjeti Gaju Petrovića i, i ko čovjeka i ko prijateljka. Meni je supruga rekla pa što ne možeš nešto iz glavariti o Gaju Petroviću. Ja kažem mogu, ali bi predugo dugo trajalo. Ja pričao sam kolegi Elini da sam prvi doktor informacijskih znanosti, jedan aksijoma te znanosti koju sam ja naučio, da ljudi uvijek vole slušati više sebe nego druge. I da vole više oni govoriti nego da ja govorim. Ja sam se pripremao za ovaj, ovo predstavljanje nakon nekoliko sinih stvari što sam doma napravio i slučaj da me vidla na, na terasi, već još u puti terasenom i tako. Da. E, pa sam imao uz put jednu knjigu Svetozara Livade i na neki način sam se, na, se na nju referirao. E, permanentni revolucionar Svetozar Livada. Prošle godine u Karlovcu predstavio knjigu stradanja i nadanja i u njoj je iznio tvrdnju da su najveći hrvatski filozofi i intetuarci poput Branka Horvata Rudija Supeka, Milana Kangelga i Petrovića i drugih potpuno zaboravljeni i zanemareni. Cijenim livadinu moralnu ratobornost ali i činjenice. Već dvije godine nakon Petrovićeve smrti 1995. pripremljen je zbornik miseo izbilja To je prvi zbornik, koji je objavljen 2001. Drugi zbornik, rezultat je konferencije o njegovom radu 2007. godine povodom njegova 80 rođedana. Na to sam isto sudjelovao, ali kao novinar. Publicirana godinu dana kasnije je pod nazivom taj zbornik Gajo Petrović, čovjek i filozof. evo je sad treći zbornik koji se zove Gajo Petrović i filozof iz Karlosa. To je ono što predstavljamo danas o čemu su govorili spred mene kolega Hrvoje i Lino, a posljednje od dva zbornika uredio je Lino Veljak. Prošle godine postavljena spomen ploča u Karlosu, u Ušićevu ulici gdje je živio Gajo Petrović i ne koji se grad može Ovaj, ovom bivšim profesorima pohvaliti da nekom filozofiju podigao pomem ploču. Toliko o zaboravljanju. Ovaj zbornik prikazuje filozofa Gaju Petrovića kao gospodara misli i gospodina mišljenja. To je u svom ogledu potvrdio Josip Oslić, profesor katoličkog bogoslovna fakulteta, što je za mene bio veliki jedan ovaj, novum, manje više svi mi koji smo studirali filozofiju bili smo, kako je, rekao, kako je rekao Gajo, praksisti i na toj liniji. A kad neko iz Katolničkog miljeja hvali Gaju Petrovića, to onda još ima neki način jači, o, sad jači dojam. On je rekao, Josip Poslić, profesor Katolničkog bogoslovnog fakulteta iz Zagreba, za Petrovića ne postoji nikakav unapred definirani humanizam. Evo, to se nastavlja ono što je govorio profesor Veljak, da je ova, kritika bila u službi istraživanja određenih istina i, i, i tipova mišljenja, a nikako da je, o, da je on tražio o, o, o, po uzoru na jedan sovjetski tip filozofije da se srogo politički definira o, humanizam. Vinko Gargure istakao je didaktičnu vrijednost njegove logike, koja se je nastojala substituirati novim autorima. Mi smo svi glje nas učili po logici Gaja Petrovića i to je jedan od okaza da smo tako logični. Gargurev je za ovaj zbornik priredio i Petrovićev rukopis, pregled povijesti logike koji se na ovaj način prvi puta pojavljuje u javnosti. To je još je jedan od doprinosa ovoga trećeg zbornika Gaj Petrović. Kao filozof Petrović postavlja praksu kao korektiv i teorijskom mišljenju i teorijskom otuđenju. Pogotovo se to odnosi na praksu komunista kada su se otuđivali od humanističke aksiomatike. Karlovićani, Gajo Petrović s praksisom i Milan Mirić s razlogom, ratovali su s dogomama SKH. Vidite da Karlović ima neku kritičku ovaj, eh, eh, rekao, baštinu. Njihov kolega Slavko Gorštan sjeća ga se kao radoznalnog racionaliste. Pred vam sam rođen na isti dan kao Gajo Petrović, 12. ožujka. U knjizi sam napravio tikkler i umjesto 12. piše drugog ožujka. Interesantno je da se kroz ova manjiše tri zbornika pojavljio jedan najveći odvalaca svijeta, Dirgen Habermas, s kojim sam imao srećno da napravim intervju i s njim i sa Gajom Petrovićem. Zajedno i gano se još manje više pojavljuje kao čuveni stonotenisač. Tako da je interesantno, ne? Mi pogvažimo. Ako spoređujemo ova tri zbornika, onda bi smo mogli kazati da je prvi bio esencijalistički, tu je mislim, se sjećam, odmame su mi te knjige, Biblio, biografski, bibliografski, sve je dao, Asija Petrović je dala svaki mogući, koji je pisao, gaj ima unutra u toj bibliografiji. Tako su moji isto članci u njemu iz komunista Dani i od druge zapisaju i tako dalje. Drugi ovaj zbornik je manje više bio polemički gdje sam neki način pokušao ovaj, usudit, polemizirat sa njegovom ovaj, filozofskom tradicijom, a ovaj treći bih ja nazvao, budući da ima Karloća dosta unutra, da to je to jedan prijateljski. On nema tu pretenziju kao ova prva dva, ali je, o, o, ovaj, ide prema onome zaključenju njegovog opusa jer je zaključeno i od strane drugih filozofa Puholski, da je, ga je oživio prekratko da bi neki način e, e, u smislu izma da bi se zaokružio što je na neki način s druge strane filozofu je ovaj bolje jer je, na neki način filozofa najviše degradira kada postane slama njegov sistem spomena na graju Petrovića ne bi bilo da iza njegova života i djela nije bila supruga Asija Petrovića koja je tako sistematično i uporno poticala Linu Veljaka i ostale kolega, kolege na ovakva djela. sam Lino znam koliko je puta znam telefonom koliko je puta bilo ovaj, razgovara, kad će, šta će njena smrt ostavlja jednu veliku prazninu jer je bila pouznani sjedak ne samo filozofske zajednice ove bivše države ove sadašnje Hrvatske ove bivše države mogu se nazvat, deset dna pitat e, za Kangergu kak se ponašao u ovom priliku na ovom simpoziju, odmah se dobio informaciju što je znači više nemamo kog pitati. između ostalog ona je bila i poznavalac kulturnog konteksta i tendencije u Hrvatskoj na toj na personalnoj razini to ona je bila dragocjena osoba. Ja bih rekao, dragu u tome smislu. Sretao sam i primjerice na izlazu s konzervatorima Zagreba u Graca. Sada je imjelo možda 80 i 4, godine. Jako bila inteligentna, radozna žena. Dolazila bi u Karlovac, godina posle gajene smrti, obilazila njegova mjesta, provodila vrijeme u razgovoru o onom, ali i ovom vremenu, prepuna optimistične energije. I sad je recimo interesantno ja se ovaj, dopisujem sa Stankom Lasićem i naravno ovaj, sam samo javio za njenu smrt ona je umrla prije dva mjeseca čini mi se četiri mjeseca četiri čak mjeseca daž, tri, jer ovdje mjeseci pol ovaj, za kašnjenje mi je ovaj, odgovarao, to je njegova pisma 23.11. on ima jedini na svijetu ovaj gori rukopis od mene tako da sam već možda pričao ako je tražio o, Josip Baništa grafologa po Zagrebu da mu jednu par lijeće prečita. E, hvala vam na tako brojnim to Stanko Lasić piše u ovom pismu meni hvala vam tako brojnim e, vijestima koje bez vas sigurno ne bi stigle do mene ili bi stigle sa strahovitim zakašnjenjem. Vijest da je umrla Asia Petrović, gajna supruga teško me je pogodila. Mi smo zajedno studirali. Često se viđali na predavanjima i obično smo zajedno sjedili. Koja je koincidencija? Oštruumna i lucidna. Brzo je diplomirala, ali je nažalost otišla iz fakulteta. Jako je svojim sposobnostima i ogromnim znanjem mogla biti odličan fakultetski nastavnik. Ga imao svoje društvo. Ja je godinama i godinama nisam sretao. Uvijek sam želio, žalio što je tako malo pisala. E, njeni gajni sinovi su rano otišli u SAD, ne znam što je s njima, i da li su se vratili. Svojom oštrinom, otvorenom riječju, pa i povremenom ironijem, znala je slamati protivnike. Kada je došla fakultet iz Splita, bila je Vitka brza, temperamentna, lijepa. Volio sam njeno prijateljstvo. Evo, to je oto. Hvala vam lijepa. Hvala, Hvala e, Imali li pitanja? Evo, gospojn Marinko Marinović. Marinović da, e, našim gostima te pozdravljaju Čiharuđenu i hvala za lijepo pozdravljanje. Međutim, ono neću gostima postaviti pitanje. Sam je bravo prijatelj gospodinu Klevniku, htio postaviti jedno pitanje a u vezi ovoga naših pričešnjega razgovora, odnosno prihredavanja. Gajdo Petrović, koliko ja znam, je filozof revolucije. I takav se on imenuje u filozofski razpravima, takav je u praksi Brita i sve to u Mi znamo da revolucija, kodaj prekroći, teče. A nećemo reći sve što teče, teče nizbrno. pa tako i ta naša revolucija s premenom tekla nizbrno. Međutim, događa se situacija da se revolucija zamijenuje u filozofiji, modernoj filozofiji sa evolucijom i da se daje prednost evoluciji iznad revolucije. E, 20. stoljeće je to fantastično pokazalo. Mi imamo e, filozofiju evolucije, znači to je filozofija mirotvorca, mirotvorstva, imamo Rabića kao jednog najvećeg evropskog svoje vremena mirotvorca, imamo Gandija drugoga, indijca mirotvorca, imamo i trećeg poznatoga filozofa, inače ovoj slavost, to je Bela Hamaš, također jedan veliki mirotvorac, čovjek koji je pretrpio i dugo je trpio i znamo sve što je od jednog također ideologa revolucije Djergdja Lukača pretrpio i da ne govorim o tomu. Međutim, moje se pitanje koliko je danas aktualna ta filozofija revolucije u odnosu na ovu filozofiju evolucije, odnosno filozofiju mirotvorstva. Pa, ovaj, ja mogu reći svoj iskustava sa Gajom Petrovićem ta revolucija je samo jezišna posjeća na Francusku revoluciju i oktobarsku tako dalje njegova revolucija je mišljenja gnose loški znači revolucija misli revolucija načina spoznavanja ono što je recimo što, što nas se Gaja učio sastoji se o sljedećem ne? mi ovaj, da bismo komunicirali mi moramo mijenjati ovaj, paradigme da bi došli do jedne slobode, zato se to traže revolucija, da, da, da pretumbiramo kopanikanski ovaj obrat da se napravi. Jednostavno ovaj, mi manje-više svi govorimo eh, prije toga što smo učili ovaj taj jezik. Znači ovaj, u mnogim postocima jezik govori iz nas, mi nismo izmislili hrvatski jezik. Mi, smo, mi možemo biti na tom nivoze revolucije da revoluciramo da revolucioniramo svoju misal. Dakle, da, da ne, ako govorimo svi jedne te iste riječi, a da nisu to misli, znači onda nema, nema govora. U tom je ta revolucija mišanja, znači da se stvore uvjeti za misao koji neće biti deterministički produkt povijesti socijalnih uvjeta i tako dalje. Znači, tek iz jedne slobode od ove prošlosti E, koja nas je na neki način ovaj, ideološki zarobila možemo ovaj, pokušati e, misliti i to je taj ja revolucionarni kopernikanski obrat. Ovo drugo moramo će profesor govoriti. Evo znači budući da sam prozvan, a zapravo na neki način sam ovaj, i sam se osjetio pozvanim da a, dopunim a, ovaj odgovor, onda bih morao reći sljedeće. Prema mišljenju ga je Petrovića, revolucija nije niti politička revolucija niti samo socijalna revolucija nego je to svako dešavanje u povijesti čovečanstva i u individualnom životu koje donosi nešto novo rezultat čega jest nešto novo a koje se zasniva na slobodnom e, ljudskom e, djelovanju. Odatak onda slijedi da pojmovi revolucija i evolucija nisu ništa e, suprotstavljeni. Revolucija koja se svodi na političku e, revoluciju u kojem će e, jedan loš režim biti zamenjen drugim e, još gorim ili minimalno boljim ali u osnovi istovjetnim režimom po mišljenju gleda Petrovića nije revolucija socijalna revolucija u kojoj se neki odnosi eksploatacije i e, ugnjetavanja nadomještaju drugom vrstom e, ugnjetavanja i e, potlačenosti, također nisu nikakva revolucija. Međutim, evolucijski proces koji dovodi do nečega novoga što nije istovjetno onom starom, što predstavlja kvalitativan iskorak, u odnosu na ono nešto staro jest revolucija. Dakle, u tom smislu, ukoliko slobodno ljudsko djelovanje koje rezultira stvaranjem nečeg novi, definiramo kao revoluciju koje, koja se događa i na individualnom planu i na planu zajednice koja se može, a ne mora događati. E onda u tom smislu stvar postoje jasna. Dakle, da eh, oni koji smatraju da je revolucija eh, politička i socijalna revolucija doista su onima koji smatraju da se sve stvari događaju evolutivno. Oni koji misle da je revolucija nužno vezana uz nasilje, a je Petrović to ne misli, nego u jednoj raspravi o nasilju, sili e, i moći, moć e, nasilje, moć sila nasilje, izričito to e, opovrgava da bi revolucija bila vezana uz nasilje, nužno bila ve vezana uz nasilje. Dakle, tu isto imamo ovaj, e, to da evolucija i revolucija bar u svjetlu mišljenja Petrovića nisu pojmovi u kontradikciji ali jesu u kontradikciji pojmovi ostajanje u zatečenom i danom i proizvođenje i oblikovanje nečega novoga, kvalitativno boljega. Još samo da nešto nadovežem da se vratimo u politiku. E, revolucija utječe na evoluciju bez francuske revolucije ne bi došli pameti englezi. Tako, bez ruske revolucije ne bi na zapad dobila država A Šta sad vidimo? Kad iše nema revolucija, ovi kažu ne. Radnicima ne treba plaća, oni vrati bez plaće. Nema, znači, ovaj, sniđuju se standardi i radnika i građana i tako dalje. Ne? Znači, to je dosta na neki način povezano. Ja Prof. Jurić. Ja sam još htio dodati nešto, iako neću reći opet ništa novo, u odnosu na drugi koji su rekao možda samo da neke druge uh, naglaske. Uh, naravno, kada se govori o revoluciji, u današnjem, kako se kaže, postrevolucionarnom vremenu, na kraju i nakon kraja povijesti, obično uh, ljudima pada na pamet uh, uh, slika li, nekog uh, velikog premrata, uh, rušenja sistema koji za sobom vuče nasilje, iniciran nasilnim i krv do koljena i takve stvari. I kod Gaje Petrovića i također kod Milana Kangrega, njegovog kolege, prijatelja, sumišljenika, koji je vjerojatno druga najveća figura praksi filozofije, pronalazimo jedan drugačiji, kudi kamo utemeljeniji širi, rekao bih, dubni pojam revolucije i upravo je Kangreve to bio dobro definirao i na mnogo mjesta objasnio. Dakle, kada se govori o revoluciji, to se treba čitati kao reevolucija što bi značilo ponavljanje evolucije ali ne na ovoj biološkoj razini nego iz ljudske slobode iz naše druge prirode tako reći iz naše prave ljudske specifičnosti iz naše ljudskosti dakle to ponavljanje evolucija ali na drugačiji ne biološki ne prirodni način iz naše slobode, kreirajući nešto novo, usuprot nekim danostima, evo, koje nam se nameću kao nešto utvrđeno i gotovo definirano, e to je zapravo pravi smisao e, revolucije. I kada se čita recimo a, a, Karla Marksa, također prokazanog i omrznutog, a, kroz prizmu krivu interpretiranog a, marksizma, a, kada se čita Karla Marksa, recimo njegove radne radove koji su a, upravo bili afirmirani, možemo reći i otkriveni i afirmirani za povedeću praksu, ocimo Paj Gaju Petroviću, mnogi bi se ljudi koji imaju neku gadnu predođbu Karlu Marxu iznenadili da pročitaju te spise, kada bi tamo pronašli jednog drugačijeg Marksa, ne ubitno ne drugačijeg, ali ipak drugačijeg Marksa, parim, po temperamentu, po tonu, po tezama, od Marksa, ne znam, iz komunističkog manifesta, možda čak i iz Kapitala i tako dalje, Marksa koji eksplicitno kaže da ta revolucija i taj komunizam koji se zahtjeva, zahtjeva jednu duhovnu revoluciju, odnosno preobrazbu čovjeka, e da bi se mogao dogoditi neki prevrat u društvenim odnosima i ono što podrazumijeva inače revolucija u je jednom poročniju smislu. Međutim, baš ovo što je kolega Plevnik rekao u, u današnjim okolnostima, a, vidimo da je situacija a, u tom post razdoblju upravo a, a, katastrofalna, a, s obzirom na život ljudi, na tzv. životni standard i tako dalje, da se a, događa, ono, a, da parafraziram mića vječno vraćanje istoga el, u smislu lošega ili da se parafrazira, ne znam, Hegela, a, jedna loša beskonačnost. Jer I upravo zato pojam revolucije i na ovaj filozofijski način a, treba biti reafirmiran, a, jer a, od ove utjehe pomoći će nam duboke reforme, nema ništa budući da je reforma obično krinka za status quo. Dakle, neka vrsta revolucije a, nam je svakako potrebna, međutim a, filozofi, pa i Gaj Petrović, nam mogu pomoći uopće u tome da artikuliramo taj pojem revolucija, ono je da se da pokušamo na ovome društveno-političkom planu provoditi tako putom uličenje. Ja sam praksis, sobci, suradili na humanizaciji društva i cijelog sistema. I vidimo da se s jedne strane to nije realizirao u onom koje je proklamiralo to, a drugo, što je rekao Danko, isto ne teži previše to. Pa je sad moje pitanje, kako sad u svijetu ide filozofska misla koja bi mogla na slijediti ili Marxovu ili praksisovu Petrovićevu, da vidimo neku perspektivu. Jer meni se čini, sad je potpuno nejasno kult filozofija, a i društvo, treba ići. Ili ovdje ide, ali mi je važno treba, jer je u filozofiji veliko pitanje da treba, da mi smijemo napraviti nešto reći ili ne. E, pa me zanima i mene liško. Ja sam sad pročitao ne, neki dan. Piketija, eh, kapital. O, eh, kapital u 21. stoljeću koji je govorio da je Marks, ali kad sam ja to pročitao vidio sam da je on daleko Pročili. bilo eh, kakvih evol evolucije je u toliko veći i pravedni raspodjela, ali ne vidi se tu neke, neku eh, gdje bi društvo ipak moglo ići. E, ili je to to što on piše. Pa ja bih molio da neko od vas kaže šta vidi, jer čini mi se da je kapitalizam sad dobro organiziran, jer se nema kontrastrane, pa može pogušiti svakak taj filozofsku misl koja se javlja u tom smjeru koja bi dala puno više širokim masama bolju perspektivu. Evo ja sam svoje bi bih ovaj, pokušati dati dijelomično odgovor. Ono što jest činjenica je da zajedno sa agresivnim nastupom neoliberalne ekonomijske globalizacije do koje dolazi 90. godina i koja je, dakle, obuhvatila čitav svijet i sve aspekte svijeta, dolazi i do dodatnog urušavanja filozofije, te se sa stajališta korporacija i vlada pod njihovom kontrolom favorizira privatizacija visokog obrazovanja, a u užem smislu što se tiče filozofije, ona se reducira na bezopasnu analitičku filozofiju koja je s jedne strane, s obzirom na jer postojeći poredak, bezopasna, a s druge strane može u čitavom nizu svojih aplikacija biti izraz, izričita podrška, apologija tog postojećeg svjetskog poredka. U toj dakle, situaciji međutim filozofija ipak živi, premda na marginama. Nini Praksis bio u centru pažnje u svojim blistavim godinama. Ja kažem To su bile zvijezdane godine naše filozofije. U tim godinama niste međutim u na televiziji mogli doznati ništa, u vijesniku niste mogli doznati ništa osim možda nekog ovaj, komentara u kojem Netko od poličara kaže ovi praksovci truju, truju mladež ili to su neki abstraktni humanisti sve na rubovima, na margini. Dakle, filozofija u svojim najboljim vremenima živjela je kod nas na margini. U vjesniku i u vjesniku u srijedu se je uglavnom moglo tu i tamo pročitati nešto o praksisu i pojedinim predstavnicima praksa, ali isključivo u negativnom kontekstu. Pa sam onda spražio, evo kako Lukač ima 80 godina, piše knjige, a ovi imaju duplo manje, a ništa ne rade. E, ništa ne rade u vrijeme kada je svatko od njih godišnje objavljivo prosječno pola knjige, odnosno od dvije do tri knjige u pet godina, svatko pojedinačno. I kada je izlazio časopis, jel u kojem, tako itd., itd., itd. Dakle, ta marginalizacija je bila, jer kod nas tada, evidentno na djelu da nije bilo srednja školske logike, velika većina ljudi nikada ne bi uopće čula Zagaju Petrovića, na primjer, i tako dalje, i tako dalje. E sad, tako da ja što se toga tiče nisam pretjeljeno zabrinut za budućnost filozofije kao filozofije, radi se, stvara se, pod zlošem okronoze, govorimo pazite, o svjetskom planu, ne o našem okay. lokalnom, stvara se, radi se, što će od svega izaći, pokazat će budućnost. Ova ono filozofija nije umrla i neće tako skoro umrijeti. Mislim, umrijet će onda kada um, našim unucima počnu građivati čipove, mozgove, da ih počne boliti glava ako nešto loše pomisle o uh, nešto, tržištu, naprijed. Ako nešto pomisle. <laughs> ili ako nešto uopće pomisle, da, evo tako je. Nešto pomisli što nije funkcionalno. E, uh, tada će naravno odumrijeti i filozofija, a dotle uh, nema opasnosti. Što se tiče piketa, evo, još samo dvije ja. rečenice. Ja a, moram priznati ja se spremam čitati, ali nisam još ga ni u Ipak ruke Ja znam, znam, ja, znam ja. ali spremam se ove, to uzeti, ali obzirom na to imam, jer kako da kažemo, prioritetnih obaveza, onda mogu reći samo na temelju druge ruke, što znam od onih koji su knjigu pročitali, nekih prikazali i tako dalje. Ukoliko piketi e, u u konačnim konzekvencama svoje eh, kritike kapital odnosa u današnjem svijetu. Smjera tomu da se kapital stavi pod demokratsku kontrolu eh, čovečanstva. Onda je on Marksov nasljednik. Ukoliko međutim on smjera eh, da eh, kapital samo humanizira, ali da eh, njegovu eh, bit ne dovede u pitanje, dakle, bit uh, koja se sastoji u nužnosti proizvodnje profita, radi profita samoga, gdje je onaj tko se toj nužnosti ne želi uh, pokoriti, onda postaje čovjek koji uzalud baca novac, postaje utopist koji, recimo, poslodavac koji bi se htio ponašati, u skladu s principima humanizma, a ne u skladu uh, sa zakonima tržišta, bi naprosto nužno morao propasti vrlo brzo i povući za sobom u propasti svoju firmu. Dakle, uh, to je ono što je Marx podvrgao kritici. Da li piketi ide na to da taj, jer današnji kapitalizam samo malo uljepša, malo humanizira od strane njegove najmračnije strane na, dakle, zakonodavnom planu, dakle, da obnovi neke elemente urušene socijalne države ili države blagostanja, ili je pak on, netko tko ide smjera tomu da ukine i sam kapital odnos, na ne mogu odgovoriti, a vjerojatno ne bih bio stanu odgovoriti ni nakon čitanja knjige, način na koji će uh, knjiga biti uh, interpretirana uh, će pokazati uh, što je od toga uh, istina, što će od toga postati istina. Ja bih sam rekao samo, da ne zabravite. Država blagostanja e nije e, ovaj konstituirao i uveo Karl Marx ili Engels, nego Bismarck. Znači kapitalizam je sam htio školovati svoju... Ali da suzbe socijalistički pokret. Je, je, da, ali, ali to je, odnosno na današnji ovaj kapitalizam, to je, to je onaj jedan istorak industrijski. Ovaj, sposobnosti kapitalizma u uvjeravanju. Oni koriste e, bivše ljevičare, kao Kristola i mnoge druge, koji postao neokoni, koji su, koji su zagovornici i mi znamo ovaj, da su mnogi ovaj... E, intelektualci bili na, bili na platnom spisku cije da se svoje časopise se rata samo da se suzbije ta opasnost od ovoga komunizma rusog i tako dalje. Vrema tome, mi danas nemojno što si ti, ovaj, ti ovaj, jednog, jednog intelektualca tipa Marksa koji je cijeli dan ležao u British muzejumu i proučavao knjige i to je jedan, po mišljenju, od zadnjih sintetičara. Kapital je napravio tu atomizaciju da smo svi na mobitelima, da smo svi na PC-ama, da, da se atomiziramo. Znači da nema sinteze, nema nekoga, neke, nekog uma koji će sve te interdiscipline, discipline, multidiscipline da će objediniti i da neki način predvidi ono što je predvidio Marx. Da će 1% čovječanstva držati svu lovu čitavog svijeta. Evo, on je to predvidio prije 150 godina to se je to tako odvija, ne? Što se tiče filozofije, iz filozofije znamo da su sve znanosti proistekle. Znači, na početku biješa filozofija, onda išla ovaj, sve druge, fizika, i medicina, i tako dalje. Ja se sjećam prije par godina, jedini smo ja i Lino, pazite na skuštini Hrvatsko filozofijsko društvo, bila duše tema filozofija i znanost, mi smo jedini neki način branili leđa ovaj, čiste filozofije. Manje više je i u svijetu, ne samo kod nas. Filozofija je svoje rekla, tu je znanost ona je kvantifikacijska metoda, vi više nemate sa svojim vrijednosnim stvarima reći, međutim filozofija ipak gleda iznad, ona gleda ove stvari iznad ovaj, kao što ovaj kozmonaut vidi zemlju na neki način, tako filozofija bi trebala gledati ovaj razvoj svijeta, mi danas naravno da nemamo više tu vrstu intelektualaca koji su namjerno specijalizirani po disciplinama sad da se netko ne bi dosjetio ovaj tog marsističkog jednoga ne mora biti Mars, ali bilo tko može na globalan način shvatiti ovaj svijet. Manda, po mom mišljenju naravno i mišljenju sigurno i kolega, ovaj globalizam nije ovaj vječan odgovor na današnja na pitanja ja sam se još istitivno dovezati bez namere sad da uzurpiram a, prostor vrijeme i da vas gnjavim ali da kažem da se meni čini da stanje suvremene filozofije pa i suvremene teorije općenito, s obzirom na ovo što ste vi pitali, napravo uopće nije loše i ne samo to nego a, situacija što se tiče bunta protiv vladajućeg sistema a, koji a, vuče u, u rapidnu eroziju a, svega onoga što bi trebalo biti predmet ne znam, ljudskoga boljitka, javnog dobra, općeg interesa, a, da situacija ni na tom planu, planu otpora a, mm -hmm. socijalnog, političkog nije loša. Međutim, a, tu se postava pitanje zašto se onda ništa ne izbiva, ukoliko postoje i teorijske analize, i teorijski prijedlozi za promjenu, možemo reći revolucionalnu promjenu, ukoliko postoje narodne mase ili barem organizirane grupe ljudi koji a, svačaju situaciju koje se bune protiv toga, kako to da se ona ništa ne mijenja? Mislim a, da je stvar u tome da je situacija danas a, mnogo drugačija nego što je bilo u Marksovo vrijeme, nego što je bila a, 60. i 70. godina 20. stoljeća, Situacija je danas zapravo revolucionarna a, u onome smislu kojem se govori o nekim kao revolucionarnim vremenima, vremenima zredim za neki prevrat, ali da se ne može promijeniti budući da danas postoji nešto što nije postojalo ni prije 50 godina, ni prije 150 godina, a to je taj zastrašujući a, utjecaj medija odnosno a, zastrašujuća zastrašujuća velika čahura koja nas sve obuhvaća i koja nas sve prožima, a, odnosno ta jedinstvenost, a, rekao bih tog ekonomskog, političkog i medijskog a, a, sistema el, koji vlada današnjim svijetom. Dakle, ta moć indoktrinacije, direktnog opisivanja u ljudske glave onoga što se može nazvati vladajućom ideologijom, nije nikada postojala. Međutim, ipak se usprkost tome, u, u tom sistemu, rekao bih, pojavljaju neke pukotine i taj se otpor nekako probija, ali očigledno treba još, vremena a, da bi se to golemo nezadovoljstvo na globalnoj razini akumuliralo i da se opet pozovem na Kangergu on je a, uvijek govorio onako sa, sa smiješkom Milan Kangerga El, da nam očito treba biti još malo gore da bi nam moglo postati bolje dakle a, situacija bi mogla a, do, dovesti do toga da, da dođe do nekog pucanja odnosno i do nekih radikalnih prevrata međutim što je gori pritisak to je veća mogućnost da dođe do nekih se, neugodnih ili neželjenih dosjedica žele li još neko postaviti pitanje ili komentirati da bi neko pavio Ja vas srdačno pozdravljam ime naše gradske uprave i gradonačelnika u svoje osobno ime i zahvaljujem se našoj udrugi i našim gostima i zagateljima. Zahvaljujem se na ovom zborniku koji je ugledao svjetlo dana i sretan sam da se je profesor Lino Veljak i predsjednik hrvatskog filozofskog društva bivši. Bivši to nisam zapravo sam htio pitati da li još uvijek ili Zadnji naš razgovor je bio kad ste još bili na tome pitanju evo da ste našli poticaja u sebi, iskrene predanosti, da se posvetiti ovom dijelu kao održavanjem onoga simpozija koji je bio posvećen Gajin Petroviću. Uz malo više razumijevanja, ajdemo reći između Hrvatskog filozofskog društva i gradstva uprave Karolca, a tu nisi ni sebe, mogli smo možda ostvariti malo bolju suradnju. Vi znate na što mislim, ali nije s ovim gotovo. Ovo je preveliko djelo i preozbiljno djelo i onda je naš razgovor. Vi ste i mene potaknuli da sam e, cijeneći sve ono što ste vi učinili i sam pratio ovu misao. Ja vam se stvarno zahvaljujem od Anka, vas i evo mnog e, doktora Znanostjera Kovolića na izlaganjima i u biti uvijek mi je žao kad nas relativno mali broj skupi na ovakvim mjestima, jer čovjek onda sebe prispituje i osjeća se intelektualno, vrlo skroman u odnosu na velikane ovakvog poslanja i misli i riječi. Evo, dakle, ovo nije bilo protokolarno. Ne znam da li ste me osjetili razumije, nego ovo baš bilo iskreno. Ja vam se stvarno zahvaljujem da je to ugledalo. I ako bude e, zadnje put je, do što priznat što danas su Evo branta, ovoga vrata su otvorena našim sugrađanima Krešu Reglu su zahvaljom za one kontakte koji učinio i mislim da sa malo mudrosti al dobro mislim nije pitna možemo se naći na budućim projektima. Evo hvala vam je poz. Zahvaljujem zamjeniku gradonačelnika gospodinu Deleću. Imali još neko pitanje ili komentar? Ako nema, evo ako se ne vramamo sljedeće godine jedne, neka godišnjica povezana sa vanjom sutlićim, također Karločevinom, pa to bi to moglo biti, to bi moglo moglo biti ona, neka suradnja grada hrvatskog filozofskog društva ako mi možemo pomoći dapačiti. A što se tiče, priog što mi se raz, ono, raziđete, e, samo vam kažem da knjige koje vidite pred sobom, ovi iz e, izbornika, su besplatni, možete ih uzeti sa sobom. To mi je za kao pala što ste došli. I da vas pozovem da u, sutra u ovoj istoj prostoriji e, dođete na promociju knjige Humanizam za djecu Nade Topić Paratović govore autorica govori e, Mile Sokolić politolog, aktivisti i političar i govori e, ravnatelj gimnazije i predsjednik gradskog vijeća teolog e, Damir Mandić, bit će vi vjerojatno zanimljivo, sigurno i da odete nakon tog, nakon te promocije na malu scenu, bit će neki punk koncert i rasprava o, o o potrebama u nezavisnoj kulturi u Karlovcu. Ja to još imam hvala. да а что прямо нам говорят пожалуйста dobro da se neće se to ne krije da li je za to dio, da je to da je to dio, je Я и вам поздравляю. Лина, адим. Маркетинг, это тема. А, приятно, кстати, да. Могу, могу, говорю, когда тебе надо. Как я не знаю телевизор, где там, где митинг, энергия там, там, то, что там, то, то, то, то, то. А не по те созданию, <свят> создания о чём-то. Иначе вас это не, значит, я <свят> там понимал. Да. Našoj kaelu da se da da samo što je u pitanju, počnemo s da je da da da da da da da da da da da da ja li ću se kasniju, ne ja se pošaljemo u Ameriku, ja sam mislio da nešto napravimo našo, ne bih nikom ništa, ne da ne bih da ne bih se javio, ne radiju.